Nem. Miszta fogom magam. Én csak boltba járok, sajnos kocmába van nem. Nem. fel Elég. Mial a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killodik már Emlékszel az első találkozásunkra a motelkarkolóban? Szerintem... Isten éltesen János! és Köszöntöm 20 éves műsorodat is! és Azt kívánom, hogy jó egészségben, sok szerencsével addig csinálhassd ezt a műsort, ami kedvet tartja! Emlékszel az első találkozásunkra a parkolóban? Szerintem ott eldölt, hogy mi tudjuk egymást majd szeretni. Egyébként a műsorodat édesanyámon keresztül ismertem meg. Emlékszem, egy októberi reggelen ültünk a konyhában, és mondja nekem, hogy most szól a rádióban a Fiala új műsora. Hallgattuk, hallgattuk, és senki nem telefonált. Anyukám emiatt nagyon szomorú volt. Azután együtt rengeteg este részt vettünk a Spinoza házban, a könyvdedikálásokon, a Gödörklubban. És ott az a rengeteg privát élmény, Sziget és Volt fesztivál, részegedések, koncertek, futballmecsnézések, heverészések, ágyneműk közt, civil ruhában, szóval sok minden jó. Emlékszel Kolontárt is együtt jártuk meg. Brutális húsz év volt, brutálisan jó. Te lányod felnőtt lett, az enyém is lassan felnőtté válik nem minden rádiódat láttam. A Budapest Rádió luxusnak számított mind az extrém, a civil és a kúrádióhoz képest. Na nem szaporítom a szót, ezúton kívánok neked még egyszer jó egészséget és sok szerencsét, és jó kedvet a továbbiakban. Csók! Isten éltesen János, köszöntöm 20 éves műsorodat is, és azt kívánom, hogy jó egészséget Isten értesen János! Köszöntöm széves Lassan lendülök bele, de bele lendülök! Végül is... Azért egy televízió műsorban folytat rádió műsor... Mert hogy maga a rádiófrekvencia némileg bicebóca, vagy attól teljesen független, abban van valami hungarikum kentaur, de az nem baj. Barátom győzött meg arról, hogy a Gábor videóját adjam közre, mondván, hogy azért küldte Gábor. Holott ugye pénteken vagy csütörtökön már elmondtam, hogy ma nem születésnapozunk. Mint hogy nem is fogok. Ezzel együtt mindazoknak köszönöm, akik megemlékeztek a műsor 20. születésnapjáról. Olyanok, akinek, akik egyéb iránt a fenntartásában is jeleskedtek köztük az előbb látható Gábor. Ma 2020 október 5-e van, hétfő a pontos idő, 4 8 az óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint a János 14 éven auliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott rádió, tv és egyáltalán műsora. Elérhetőségem, ez egy telefonszám 061-877-0877, ha hívják reagálni fogok rá. Lehet, hogy néhány gombot először rosszul nyomok meg, mint ahogy ez a mai műsorban is bekövetkezett, de előbb-utóbb rátalálok a forszára. 061-877-0877 061-877-0877, bármilyen témában. Ha nem pendítenek meg semmit, akkor majd pendülök én. Jó not Képj a reggel, Fiat a Fia János Farkas Mária vagyok. Nem csak a civil a pályán. Halványilag gőzöm nincs, nem. Nem erő. is lesz soha. Fogalmam nincs, hogy a spiritre van a -e szerződése a cégnek, az ügyben ugye hogy a vagy sem. <té> És egy kicsit szentimentális, hogy eltelt 20 év. Sok minden vagyok szentimentális, nem. Nem? Nem, nem. Nincs mire szentimentálisnak lenni, tudja? Hát de, mert, mert telik az életünk. Ha valami vagyok, akkor az vagyok, hogy le kéne ülnöm és meg kéne írni egy könyvet, ami ezzel a húsz évvel nagyon szoros összefüggésben van. És amit hát most nem mondhatok el, hiszen akkor hogy fogom tudni megírni, illetve hát elmondani, kicsit hosszú lenne. Szentimentalizmus nincs bennem, nosztalgia sincs bennem, semmi sincs, sincs. bennem. Nincs. Egy hallgató kérdezt, hogy nem kívánjál megírni, és akkor olyan határozottan... Igen, nem de ezt nem, nem, ezt nem ezt a húsz évet. évet. Nem ezt a húsz évet? Tehát nem, de, tehát nem, tehát nem egy, egy regényt írnék, nem pedig nem pedig ennek a húsz évnek a kronológiáját. Uh -huh. Elég lenne mondani valója. Figyeljen, zömmében menet közben elmondtam. Jó. De ne, nem úgy félreért, tehát nem, nem, nem, hát ez ott a húsz év alatt. Jö, tehát ez, ez azért többé-kevésbé mindig átjött. Igen, csak az a bizonyos bicebócát, azt nagyon sokan én sem hallhatham, mert kelemföldön nem hallható. Igen, de ezen én nem tudok változtatni mint hogy azon se tudok változtatni, és ezt csak azért mondom önnek, mert ami a szívemen a számon, nézze, van egy sor dolog, amit el lehet várni, és van az, amit nem. De például, hogy se az ATV, se a rádió nem gondolta valamilyen, vagy az atv.hu megjeleníteni, hogy ez a műsor 20 éves, miközben, ha egy másik műsorban valaki elböfögi magát, akkor azt is megírják. Ezt én tudomásul veszem. Nincs bennem rossz érzés. De nem tudom, nem szóvá tenni, miközben egy udvariatlanság, vagy kontraproduktív, mert miért akarok én feszültséget? Nem akarok feszültséget, ezért csak elmondom azt, amit belülről érzek. Pénteken délelőtt felhívott engem a rádió főszerkesztő, és akkor úgy megdobbant a szívem, hogy ez ígyben keresett, de valami egész más keresett, ami ben én nagyon pozitívan nyilatkoztam arról, amit ő tett, és nem jutott az eszembe, hogy ezt elmondjam, és most például nyugodtan lehet azt mondani, hogy ezt miért nem nekik mondtam, de hát én ezt nekik hogy mondhattam volna. Tehát most gondoljál, hogyha az ön születésnapjáról, miközben ez nem az én születésnapom, mert az én születésnapomról nem emlékeznek meg, hát Istenem, az az action tipikus eset, de hát ez adott esetben egy korona ennek a tévének, vagy ennek a rádiónak, vagy sem. Tehát, hogy lehet arra udvariasan felhívni bárkinek a figyelmét? Gondolj el, hogy ön valakinek a figyelmét felhívja valamire, ami önnek fontos, és elvileg a másik is tud róla, a másik pedig megfeledkezik róla, vagy nem feledkezik meg róla, és anélkül nem szól róla. E, eleve vesztes helyzetben van abból adódóan, hogy ön szól. Uh -huh. Azt megkérdezhetem, hogy most a szabadsága után nem a régi két számmal, a konzsuzsa számmal kezdi a reggel? Hiszen azok is újak voltak, tehát egy újszülöttnek minden vicc új, de régen a ah, Pet ah, az Are You Going With Me volt a nyitószám, uh -huh. és azt cseréltem felle, ednek ennek a két számnak az egy velegére, úgyhogy ön egy olyan dologhoz volt hozzászokva, ami ennek a műsornak az életében csak egy ideig volt nyitószám. Érten értem. Ez az őszülőtnek minden vicci, tudja, hogy hol volt szlogát. Hmm, talán a, a Ludasmatyiba. Így van, a Ludasmatyi-nak évtizedekig a szlogenje volt. Igen, Jó csak ne felejts el, hogy ha belegondol abba, hogy most betelefonálna ide egy húsz éves, és azt mondja, hogy miről beszél a néni és a Fogalma. bácsi, akkor mi egy ilyen ja. érzés lenne, nem? Hát ő nem érzi magát, nénének, én nem érzem magam bácsinak, és az illető mégis teljesen joggal tenné fel, hogy mm -hmm. mi az, hogy Ludasmatyi. Mert hogy egyébként tudja, hogy itt Ludasmatyi az ki volt, de hogy ez egy újság is volt arról, aki valamelylag ő és segítsen már Márkus, hogy is hívták a, a főszerkesztőjét? Nagyon fiatal nagyon, nagy, nagyon sok főszerkesztője volt, hát szerintem volt a Tabi László Nem, volt az nem, árkus, nem. Árkus, volt. árkus, Árkus, köszönöm nem Márkus, hanem Árkus így igen. van, én az Árkus érára emlékszem, igen hát én nagyon további jó húsz évet kívánok önnek, bár én néninek érzem magam ön ellentétben. nagyon jó, hogy látható De mit, mitől néni a néni? Attól, hogy nagyon sok a személyigazolványban, milyen rettenetes szám a pur háborúk előtti hetek számai vannak a személyigazolványomban, és ami rendkívüli tévedés folytán, 70 évre adták a vadolat, hogy személyigazolványomat. Ha az megtörténne, akkor verném Japánt. 70 évre adták? Képzelj el. Hát figyelj, mikor állították ki, hány évre? Egy éve. Egy éve 70-re? Egy éve plusz 70-re. Hát figyeljen, öneölt az, <gül> hát az, az élet. Igen, meg Japán de Japán is, de az életbe beletartozik Japán. Az élet annál szélesebb kategória, mint Japán. Igen, igen. Hát érvezett volt. Figyeljen, egy kedves néni, használja ki ezt a lehetőséget. <gül> Köszönöm szépen Fiala úr. Jó, további jó 20-20 évet. Hát, hol van az én 20 a maga, maga 70-néhez képest? Istenem. Nem tudom, hogyha valaki adna nekem 70 évet, akkor én abban akarnék -e élni, vagy sem, de maga a lehetőség, hogy egyáltalán élhetnék vele, az egy eléggé, hogy úgy mondjam. Oh, just ain't no good. elnézést, hogyha bárkit megbántottam volna az előző szövegemmel, de hát tulajdonképpen a Kejfej Jancsi, ugye, és ezt el is mondtam, nem tudom már kinek a múlt héten, hogy az egyik hihetetlen élményem a Kejfej kapcsolatban az volt, ugye a Papszabinak volt ez a mondása, hogy bár csak úgy elhetnénk, ahogy élünk, bár most éppen abban a tévéműsorban, amiben van, ezt nem gondolnám megvalósítandónak, de nem is így értelmezem. Um, az én esetemben ugye arról volt szó, hogy és ez nem vonatkoztatható az egész életre sajnos, tehát annak csak egy része. De hogy miért nem élek, én egyébként úgy, ahogy megengedem magamnak a Kejfej És annak egy részét megvalósítottam, egy másik részét nem, de a az arányok azért nem elkeserítőek, arról nem beszélve, hogy egy sor dolgot a Kejfej Jancsiban, ezzel együtt nem lehet kipróbálni, és nem lehet megtenni, így aztán az a, hát az a kinti világra, ami azért nagyobb annál, mint az én tévés rádió rom, még önállóan kell megpróbálni. 061-877-0877 Came the seasons when the windows the A nem gondoltam volna, hogy nekem kell javasolnom bármit is, mert annyira gazdag az étlap kün, hogy abban bíztam, hogy önök fognak előjönni az étlappal, de ha nem, járok én elő. Hát, hogy jó példával, vagy rosszal, még csak azt sem mondanám, hogy példával. Kicsit várok, aztán jövök. Poor, to our love, let all the pink-eyed pigeons crow. Cool. Let people they just in no good. To our love, send back all the letters. To our love, volunteer. Hát akkor kérdezek én. Volt egy demonstráció a hétvégén Budapesten Eszefe, ahol felszólalt mások mellett Hajós András aki azt mondta évek közt, hogy ezek az átlagosnál kicsit tehetségesebb sziszegők azt érzik, hogy elvettek tőlük valamit, amit most jogukban áll visszavenni. Most valakik az egyetem fölé hajolnak és sziszegnek, aztán fenyegetnek, letiltanak, és jönnek erővel, pénzzel, paripával, kancellárral. Nem kell tőlük félni, nem ilyenek az igazi felnőttek. Majd hozzátette, ha apáik ilyen tökösek lettek volna, apáik egyébként azt saját magára vonatkoztatja, tehát ha apáik ilyen tökösek lettek volna 20-30 éve, lehet, hogy nektek most nem kéne. De ez most a ti jövőtök, és apa azt üzenni, hogy nincs veletek semmi baj, sőt. Szeretném önöktől megkérdezni, már akik egyébként 20-30 évvel ezelőtt apák, anyák voltak, mert ebből most azért ne zálljuk ki az anyákat, hogy 20-30 évvel ezelőtt apáik és anyáik mit ti ők? Mi az, amit elmulasztottunk, és mi az, amit egyebek közt Hajós András, és nincs egyedül Hajós András ezzel a mentalitással, most belelát az egyetemistákba, akik megteszik azt, amit 20-30 évvel ezelőtt mi nem tettünk meg. Segítsenek nekem, mert Hajós András ezt nem részletezte, és nincs kedvem ez felhívni, nincs kedvem összeveszni vele. Segítenek? Megköszönném. E, és ha már itt tartunk, Kiasználok az összes telefonomat, akkor a másik telefonomban is felolvasnék valamit, ami az szf kapcsolatos, és szeretném Önöktől megkérdezni, hogy mit gondolnak az ügyben. Kérem Alásson. De kis. Ki kis. Ki Nyomtattam, ha minden igaz. De nem biztos lehet, hogy ott hagytam. Nem is könnyű lehet, hogy ott de akkor másképpen. Csak fagyasztom a papírt. Nem lesz csönd, ha telefonálnak, hanem telefonálnak, akkor csönd lesz. De az a műsor része. Ez a rádió műsornak is része volt, a is része. Addig gondolkodjanak, hogy mit, muta, mit felejtettek el a... tenni. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok nekem. Csak az jut eszembe, hogy olvastam egyszer egy jóka regényt, amiben volt a szöveget, csak volt egy olyan fejezet, hogy húsz év múlva a kis, hát oké, okay, de én nem Jókai Mórra voltam kíváncsi hanem örre. majd ha Jókai betelefonál, betelefonál akkor vele is elbeszélgetek, pontosan mondom, vele majd elbeszélgetek, én azt kérdeztem önöktől mi az, a, amit a mi az önök, vagy a ti akik egyébként akkor már 18 év feletti volt, 20 vagy 30 évvel ezelőtt de tulajdonképpen 40, 50, 60 tehát vonatkozható, ez bármire nem cselekedett meg, amivel kapcsolatban most dicséretet kaptak a színház és filmművészeti egyetemisták. Segítsenek nekem! Vagy adjanak adalékot magukról. A kettő ugyanaz. Jó reggelt! Ne a TV is, hogy figyelj, a telefonba beszéljem. Ne a TV Oké. Okay. Közben, mert keresem a cikket, belefutok itt Talós Istvánnak egy, um, ugye megmutatom önöknek, gyakrabban fogunk használni a monitort, ha tudom. Ráérünk még arra, telefonálnak, akkor az önöki vagyok. Tessék, ezt akartam nem mutatni. Látványpolitizálás folytatta a főváros baloldali vezetése, a volt főpolgármester szerint fel kell venne harcot a hamis kommunikációval szemben. Ugye az van benne, hogy a fővárosi közgyűlés Denzki Gábornak, tehát önök is tudják olvasni, de hát van, aki rádióban hallgatja ezt a rádió és végül is ez megérthető. A fővárosi közgyűlés Denzki Gábornak is ennek díszpolgári címet adományozott. Mit ismertek el többek között azok a képviselők, akiknek a pártjai folyamatosan kritizálják a főpolgármester időszakát? Köszönöm az elismerés és a főpolgármester úr gesztusát, de nem kívánom nyilvánosan kommentálni a dolgot. Ugye a dolog egyre cifrább. Ex, aki azt mondta, hogy majd ő eldönti, hogy elfogadja, vagy sem, ebben nem kívánja nyilvánosan kommentálni a dolgot, hogy mit nem kíván nyilvánosan kommentálni, az egyáltalán nem derül ki beleértve, hogy egyelőre a közgyűlés adományozta, de az átadására még tudtommal nem került sor, tehát változatlanul ideje Tarlós Istvánnak eldönteni, hogy mit cselekedjen. Egyre kínosabb a helyzet, hogy a fővárosi közgyűlés valamit ad valakinek, aki közben úgy bírálja azt a grémiumot és annak a vezetőjét, aki ezt a címet adta neki, hogy közben még azt se döntött el, hogy elfogadja Um, erről van egy gondolatuk vagy sem. Ezt önökre bízom, de eredetileg nem ezt akartam megosztani önökkel, csak ez a mai nap ez olyan, hogy a témák tárházát biztosítom, hogyha önök egyébként nélkülem nem találnak maguknak mondandót, és keresem tovább, amit el akartam mondani. Csönd lesz, mert nem gondolom, hogy feltétlenül mindig kell valaminek szólni. A dacár annak, hogy ez így rádió műsor. Yeah. 061-877-0877 Igen, megtaláltam. Elküldöm magamnak, és akkor meg tudjuk nézni itt a monitoron is. Ha telefonálnak, akkor közben maguké vagyok. Ezt akartam mutatni. balás Péter, nincs Miért bocsánatot kérnem? A szolnoki baloldali összefogás kijelentette, hogy addig nem szavazzák meg a Sziglegeti Színháznak javasolt pénzügyi segítséget, amíg Balás Péter igazgató nyilvánosan bocsánatot nem kér. Azért, mert azt mondta, a Színház és Filmészeti Egyetemen körül kialakult konfliktus közérati paraziták generálják. Balás Péter a magyar nemzetnek elmondta, hogy végtelenül sajnálja, hogy Magyarországon egy liberális társaság, akik között döntéshozók is vannak, nehéz helyzetbe hozzák a másként gondolkodókat, a demokrácia, a szólás és vélemény szabadság nevében, és akkor mutatom, ugyanezt a képernyőn is tudják követni, és én azt kérdezem önöktől, hogy ebben e, e, nem találnak-e valami kivetnivalót, hozzátéve, hogy magát a cikket még nem is olvastam, a jelenségre hívnám fel a figyelmüket, hogy a közgyűlés egy politikai sztétment miatt valamit nem folyósít, amit, de ezt nem folytatom, de mivel maga az interjú úgy kezdődik, hogy kezelés alatt állok, így nem tudtam elmenni az esedékes közgyűlésre, ez természetesen kiváltja az emberből azt a reakciót, hogy gyógyulást kíván balás Péternek, aki valamilyen szükségesnek találta elmondani annak az okát, hogy miért nem ment el erre a közgyűlésre, mármint ott szólnokom. Jó reggelt! Jó reggelt, hát amit így kikényszerítenek ilyen bocsánatkérést, annak mi értelme van, vagy mi értéke van, amit így, így kierőztakolnak? Az igazság az, hogy én most idegen tollakkal ékeskedem, mert hogy ezek a tollak a barátnőmé, aki konkrétan azt kérdezte, hogy mi van a... A Szolnoki Szigligeti Színház finanszírozásának az, az ahhoz, a... hogy egyébként milyen okosságokat vagy milyen hülyeségeket mond Balás Péter. Mondván, hogy az igazgatónak más ügyben való bármilyen eh, szöveg megnyilvánulása, hogyan vezethet. A színház finanszírozásához, és többet azért nem fogom megemelgetni a Krisztát, hiszen neki mégiscsak egy fontos állása van kulturális robatvezető a népszavánál, és nem szeretném olyan helyzetbe hozni, hogy itt olyan dolgokat mondjak el róla, amelyekről adott esetben az újságjában vagy másféleképpen vélekednek, vagy majd később írnak róla. Eddig közöttünk nem volt ilyen megállapodás, de én azt gondolom, hogy ez nem egy óvatosság, csak szerettem volna elmondani, hogy ez nem az én ötletem volt, de van olyan dicséret, ami nem mindig van másik hasznára akaratlan. Csak hallakan kérdezem, mi ez? E, igen, tehát az, hogy lehet ezt a, összekapcsolni ezzel egyrészt, másrészt meg az, hogyha így, ugye azt mondja Balázs hogy itt sok embernek a, a, a, a munkája van, akkor az, hogy na jó, hát akkor Bocsánatot kérek. legyen, De maradjuk de, de, de az első résznél, Igen. amit mondott én. Azt kérdezem öntől, hogy miközben ezt a jobb oldal kikéri magának, a bal oldal pedig nagyon helyesnek találja, miért nincs egy olyan hang, mint az öné, vagy azé, aki most kiszólt belülem, és aki eredendően nem én voltam, de mélységesen egyetértek vele. Hogyan, ve, hogyan vezethet egy politikai konstelláció oda, hogy hülyeségek születnek, és mi beállunk mögéjük, mert a politikai megosztottság ez diktálja, és a politikai hát ezért, a... megosztottságtól a szó szoros értelmében nem látjuk Ön. az erdőt. Így van. Tehát a politikai megosztottságtól elmegy az embernek a józan esz. Pontosan. Egyen. Na de hol van a Kejfejáncsin kívül még az a műsor, amely azt mondja, hogy gyerekek, most játszunk, vagy hülyeskedünk? De ez abszurdum. Hát sajnos jelenleg nem. Abszurdum. abszurdum. abszurdum. Valaki védje meg a, a szólnoki közgyűlésnek a döntését. Hol élünk? És mondják meg, mert tényleg, hogy Hajós Andrásnak akit nem fog felhívni, de mindenki oda van ezért a nyilatkozatáért. Oda és vissza. Mi az, amit az én generációm, az önök generáció, akik 20 vagy 30 éve már elmúltak 18 évesek, elmulasztott, és amiatt most ünnepelni kell ezt a fiatal társaságot, akik egyébként mi helyettünk megteszik azt 2020-ban, amit mi annak idején nem tettünk meg 20, 30, 40, 50, 60 éve. Segítsenek már nekem! Milyen permanens kognitív diszonanciában élünk, ahol kivetítünk olyan dolgokat, amelyek sokkal inkább rólunk szólnak, semmint azokról, akikről beszélünk. Mit mulasztottunk el? Mit kellett volna elfoglalni, vagy nem elfoglalni? Mit kellett volna megtenni, amit most megtesznek a fiatalok? Jóreget! Jóreget! Én megtettem, amit szerintem a hajós hiányol, nem tudom, hogy mit hiányol. Mentünk tüntetésre, mentünk. Mentem tüntetésre, mentem tüntetésre, mentem választási tüntetésre, ott voltam a, a Német emlékműnél a, a tüntetéseken, a balhékon folyamatosan részlettem. Ennyit lehetett tenni, én legalábbis nem tudtam volna többet. Most többet tesznek önnél a... Nem, nem, nem.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 Egy, egy más erővel állnak szembe. Nem fog meghátrálni a kormány, nem fogják a vigyánszkit elzavarni. Attól, még nem fogják, nem fogják elzavarni, az... attól még önmagában nem felesleges, hiszen amikor ön sztrájkolt, vagy amikor ön demonstrált, akkor is egy sor dolog utána nem változott meg. Tehát maga Ez az, hogy van. valamit demonstrálnak, a demonstrálók az rendben van, nem minden demonstrációt követi az, hogy a, felír, a táblákra felírt szöveg másnapra megvalósul. Csak az itt a Lehet, kérdés, hogy az ma az SFF mit mit fémjelez mindazok számára, akik 20-30 évvel 18 évesek elmúltak, és most hirtelen meglátják ezekben a gyerekekben, a szószoros értelmében a gyerekeiben, vagy a szó potenciális értelmében a gyerekeiben. Azt, amit ők 20-30 éve elmulasztottak, ez az, amit frankon egyre kevésbé értek. Én szerintem az én szememben ők nem testesítenek meg semmit. Én ezt értem, akire én kérdeztem, ő számára itt valami mégis megszólal. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről. Szeretnék egy picit reflektálást a múlt péntek jadásról, nem tudom lehet-e. A... Igen, igen, az esett rosszul itt minden újpestinek, hogy végig a Dózsa, Dózsáról volt szó. De elmondtam, Pestről hogy Újpestet Újpest, rendben van. Utána el lett mondva, hogy Újpest, tehát rossz szóhasználat volt, vannak berögződések, és hogy önöknek egyébként ott Újpeste mi fáj, ahhoz egy kollektívát kell tudni felmutatni a mögött, miközben én sokra értékelem, hogy ön egyedül hallgatja ezt a műsort, Nagy Attila, de több esztem első személyben itt legfeljebb egy király beszélhetne, utána pontosítottam, az, hogy aztán Szávesz Tibor is átvette a dózsát, az azt mutatja, hogy ő is egy mai gyerek, semmi áthallás nem volt, amit ön egyébként úgy gondol, hogy a múlt reminisztenciája. Jó reggelt! Bármilyen. Jó reggelt, a telefonba beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szeretném elmondani. Jó, önnel nem beszélgetek. Tehát ön a múlt héten, ha minden igaz, akkor olyan insinuációba keveredett a műsoromban, aminek következtében most egy ideig nem szeretnék önnel beszélgetni. 061 0877 de ez a Hajós András történet, ez kézben jár, vagy igen, kézben jár, így, így, így, így kéz a kézben, a Balász Péter történettel. Szóval, hogy a Péter féle színháztól Balász Péternek egy okos vagy okostalan kijelentése miatt miért kell megvonni pénz? Mi van a kettőnek egymáshoz? Jó reggelt! egy okos vagy okostalan. Jó reggelt. Sajnos ilyen a hangom ne arra, hogy mindig kikapcsol. Igen, mert a múlt héten úgy beszélt vele, ami nem volt udvarias. Én nem emlékszem rá. Sajnos helyen a hangom, ne arra, mindig kikapcsol. Rendben van de akkor legközelebb, ha felhív, akkor kapcsolja ki a tévét, vagy halkítsa le legalább. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Telefonba beszéljenek könyörgön, ne a tévés a rádiomisorra figyeljenek, mert azt a fáziskésést, ami ezek között van, azt a Jöjjel. műsor nem bírja. Vagy ha a műsor bírja is, én nem. Jó reggelt! Telefonba könyörgön, ne a tévés a rádió. 061 -877 0877 A tarlós az csak úgy zárójelben van. Ki jöhet belőle, akarják? 061-877-0877. Jó A tarlós az csak úgy zárójelben van. Tessék! Azt hiszem, hogy elég világosan fogalmazok. Önök néznek egy tévéműsort, hallgatnak egy rádióműsort, interneten követik. Van benne egy fáziskés, és felhívnak engem telefonon. A telefonban az én hangomat hallják, imáron fáziskésés nélkül. Önök mégis abban a tévé vagy rádióműsorban akarnak szerepelni, a szó fizikai értelmében, amely fáziskésésben van. A kettő között eltérik 5, 8, 18, 28, 38 másodperc. Azt ez a műsor fizikailag nem bírja. Ha felhívnak telefonon, és meghallanak engem benne, akkor ha azt mondom, hogy jó napot kívánok, akkor legyenek szívesek, vagy halkítsák le a tévés rádió készülékeiket, vagy távolodjanak el tévés rádió készülékeiktől, vagy nézzenek szembe azzal, hogy hiába telefonáltak be, nem lesznek a műsor részesei. Vagy a műsor részei. 061-877-0877 Hajós András, Balász Péter, SFE Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Figyelek, persze. Az egyik ilyen, hogy a, a Fidesz székház eladásánál kellett volna észnél lenni, és onnan nem tűrni a lopás. Én értem, de mit kellett volna önnek csinálnia? Kimenni az utcára. És nem ment ki? És a simicskáikat eltéríteni arról az útról, amit tanács, amely tanácsokkal ellátták. Ezt értem, de konkrétan melyik nap, melyik alkalommal, mineg, milyen hír hallatán kellett volna kimenniük, mert hogy egyébként a Fidesz-székház eladása az nem egy egynapos történet volt. Nem, de hát akkor kellett volna reagálni, hogy az MDF becsületesen használta fel a pénzt, nem kellett volna hagyni, hogy az Orbán papa bányája legyen. Értem, és miért nem ment ki az utcára? Mert hülye voltam. És visszaemlékszik arra, hogy mikor kellett volna kimenni? Akár két évvel később is lehetett volna. Ezt ugye ön se gondolja. De mindegy, mulasztottunk, hogy? és hogy? azóta sorozatban. Elnézést, ön mulasztott. Én nem gondolom, hogy mulasztottam volna ezügyben, de két évvel később hogy lehet kimegolni? Jó, hát akkor ön a pártján van, én nem. Passz. Uh -huh. Én nem tudtam, hogy aki kimegy az utcára, az az egyedüli megoldás az ellen, hogyha az ember valamilyen politikai nézett különbségét így akarja kifejezni, ahhoz képest ami történik, ezt nem tudtam. De hát akkor maradjuk, hogy én a lopáspártján vagyok, hát hogyha ez így, így. Azt kérdezte tőlem talán az első vagy második betelefonáló, hogy valabban -e nem nosztalgia a húsz év kapcsán ami a Kejfejancsi húsz évét illeti. nostalgia nincs, de valami tabularázát szívesen csinálnék annak érdekében, hogy aki most betelefonált visszakerüljön 20 évvel korábbra, és valahogy szembesüljön saját magával, és módjában álljon az, hogy valamit 20 évvel korábban úgy gondolja, meg, aminek következtében 20 évvel később nem telefonál így be. 061-877 0877 Balázs Péter, Hajós András, Eszefe, bármi. Jó reggelt! Halló, halló! Jó reggelt! Badna István Budapestről. Kivel beszélek, ha szabad kérdeznem? Én a János vagyok. Na jó, ne haragudjon, én még nem beszéltem el, így, csak egész veletlenül hallgatom a műsorát, és akkor szeretnék hozzászólni a Hajós ügyhöz. Megengedi. Igen, persze! Hát kérem szépen, kimenni az utcára, ugye ez a kérdés? Nem, Én... nem, egyáltalán nem. nem ez a kérdés. Nem, nem, nem, Hát hogy lenne már ez a kérdés? A hajós nem ezt mondta. Azt mondta a hajós, hogyha mi, vagy ő, vagy nem tudom, kicsoda, 20 vagy 30 éve megtettük volna azt, amit a mostani eszefések megtettek, akkor talán ezeknek az eszeféseknek, nekik, nem ezeknek, nekik nem kellett volna azt megtenni, hogy az egyébként az utcára való kimenetel egyetemfoglalás, vagy bármi más, az megfelelő rész aláhuzandó. Hát, én szerintem hajós egy kicsit össze-vissza beszél. Azt kérdezte, az, hogy össze-vissza beszél, ez teljes mértében jogában áll, ön el akarja -e számolni nekem a lelkismeretével 20-30-45 évvel ezelőtt valamit nem tett meg, és megbánta. De tegyük hozzá, hogy vajon a CEU-nak, vagy a Magyar Tudományos Akadémiának másféleképpen kellett volna viselkednie. Vagy adott esetben az internet tüntetőknek forradalmat kellett volna csinálni, és akkor nem csak az internet adó nem lenne. Tehát mondja meg nekem, hogy önnek van-e bármi hiányérzete saját Na, magával ö, szemben. nincs, bőnösebb. nincs különösebb Ő mindig megtette azt, amit ön őtől megkövetelte a haza, vagy saját hát, maga? ha arra gondol, hogy kint voltam -e mondjuk a békemenetem, vagy a, a falu rombolás elleni tüntetésen, akkor én szerintem megtettem. Ami most uh, itt hajós úr, uh, hogy mondjam, szónokol, az nekem egy kicsit ilyen kumbélai uh, beállítása a dolgoknak. Ön hány éves? 73. Ön mit tud kumbéláról? Hát... Uh, Kumbéláról rengeteget tanult az ember. Oké, okay, mennyiben emlékeztet hajós András Kumbélára? Hát úgy, hogy ez a menjünk ki, és foglaljuk el, és és euh, nem tudom még mit csináljunk. És tehát. a történelemben hány olyan ember volt még, aki egyébként a barikádharc folyamán ilyesmit mondott, és közben nem volt Kumbéla? Hát sok ilyen ember volt. De akkor volt. miért pont Kumbéla jut az ön eszébe? Hát azért, mert ez a... A harc, amit Hajós úr itt próbál felszítani, ez nem vezet sehova. Értem. És ebben emlékeztet Kumbélára? Hát igen, mert radikális, szemmel láthatóan radikalizálni akar. Értem. És hány olyan ember volt még a történelemben, aki olyasmire hívta fel a figyelmet, amiben igaza volt, nem sikerült neki, és közben nem volt Kumbéla? Hát sok ilyen ember De volt. De akkor miért pont Kumbélára emlékeztet Hajós András? Hát, na ezt látja, ez nagyon érdekes. Hát azért, mert ez a liberális, ez a fajta liberális megközelítés, ami most éppen van, ez egy kicsit hisztérikus. Én ezt értem, de Kumbél a liberális volt? Hát én szerintem úgy kezdte, egészen biztos. Tehát a, ez, ezek a ilyen-olyan baloldali forradalmak, akár az oroszországi, akár a magyarországi, akár a németországi, azok liberálisnak indultak minden esetben sőt, a francia is. És ez miért elmarasztalandó? Hát a liberalizmus nem elmarasztalandó, sőt, valamennyire még én is liberális vagyok, de amikor átcsap ö, oktalan rombolásra, az, ö, az viszont... De akkor miért nem azt mondta, hogy Hajós Endrás emlékeztet az időskori kumbélára, és sajnos nem a fiatalkoréra? Hát... Miért az időskori a maradt meg önben, miközben ott volt a fiatalkor is, akivel egyébként néha rokonságot érez? Hát nem tudom, nem hallottam az fiatalkori Hát beszélni. épp az előbb beszélt arról, hogy milyen volt fiatalkorában? Hát biztos, hogy liberális két indult, másképp nem lehet. Hát, hát akkor meg miért nem arra utal? Hát, azért Belét, szám, hogyha biztos így indult, akkor nem lenne érdemes a könyveket elővenni, még miret valakit valakivel egybevet, akit ismer, szemben azzal, akiről egyébként nincsenek biztos információi. Kiről nincsenek információi? A fiatalkori kumbéláról. Hát nincsenek Hát akkor meg miért hasonlítja hozzá, az időskoriról több információja van, mint a fiatalkoriról? Hát az időskoriról nyilván több információm van. Akkor mesélj erről. róla. Vesse egybe az időskori kumbélát a mostani hajós Andrással. Hát az időskori kumbélát csak úgy lehet összevetni a mostani hajós Andrással, hogy mi a tendenciája annak a szónoklatnak, amit hajós András elmondott. És én tudja, nem hogy mi volt annak a tendenciája, amit van. Hajós András elmondott? Igen, Hajós, hát nem tudom, hogy András de Hajós. Igen, András, és tudja, hogy mit mondott? Hát ő nagyjából hallottam, igen. És mit mondott? Hát azt mondta, hogy uh, itt most el kell foglalni, itt, itt most ki kell vívni, itt most meg kell változtatni, és az egész rendszert, ami ők vannak, tehát nem a társadalmi rendszer, bár szerintem arra utalt. Tehát a, a végső kimenetele ennek a vitának és ezeknek a beszédeknek, az tulajdonképpen egy erősen politikai ö, mm, mm, korba felkorbácsolása az érzelmeknek. Mert hogyha csupán az egyetemről lenne szó, akkor én még azt kell mondanom, hogy még támogatni is tudnám. Hol mutat túl Hajós András beszéde a Színház Művészeti Egyetemen? Hát azért, mert hogyha... De hol mondta mondja, az, hogy, hogy meg az kell, kell változtatni, változtatni a rendszert? Hát előbb itt egy, egy férfi betelefonált, és valami azt mondott, hogy hát őnek is ide ki kellett volna menni, oda kellett volna menni, székházügyet, meg nem tudom, miket kezdett elmondani. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a szonoglatok sokkal távolabbra mutatnak, hogy, mint hogy most ki lesz a rektor, meg ki lesz a... Nem, tudom, oda az nem ártana, ha odafigyelne arra, amit emberek beszélnek itt. Arról volt szó, hogy azt mondta Hajós András, ha 20-30 éve a szülők, vagy a szülők generációja megtette volna azt, ami az ő dolgok lett volna, akkor ma nem kellene talán Ennek ezeknek se fület, a gyerek... Ennek se füle se farka. Semmit nem lehetett volna tenni 20 évvel ezelőtt azért, hogy most ez a konfliktus ne robbanjon ki. Ez egy se, fület, se farka. Tehát ez egy nagyon jó szónoklat, csak rengeteg olyan szónoklat van, amit az ember végighallgat, akkor nagyon lelkesítőnek találja, kicsit elgondolkodik rajta, és rájön, hogy nem mondott az illető semmit. Értem, de én ugyanezt mondtam, ha nem is pont ugyanezek a szavakről és kumbélát is kihagytam belőle, talán érdemes lett volna önnek is. Jó, akkor kihagyom belőle kumbélát. Egy léptünk. 061-877-0877 Jó réget. Újra? Hogy érti, hogy újra? Mert ö, olyasmit hallottam, hogy kérem választani. Nem, nem, nincs újra. 061-877-0877 Kaptunk szószedetet, uram, Kumbéla amúgy még középiskolás korában lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, adik hozza össze velük, Egyben itt most egy minősítés következik, amit önrel kapcsolatban nem olvasok fel. Nem pozitív, de én nagyon pozitív vagyok. Guszti, ha akarsz valamit mondani, hogy telefonáljál. A tetszettek volna a forradalmat csinálni. E, azt itt most a Színház és Főművészeti Egyetemistákra vonatkoztatni kéne. Jó reggelt. Jó, kívánok! Ön szerint a kormány miért nem hagyja már abba az iskola és a munkába járáson kívül az összes plusz rendezvényt? Jó, most ha egyrészt, ha elhalkítja a rád és tévékészülékét, akkor csak önt fogom hallani, de nem értem, hogy mire kíváncsi. Hogy miért nem? Arra vagyok kíváncsi, igen? hogy mi ok vezetheti a kormányt arra, Aha. hogy nem szünteti be Amit? ezen kívül a hülye sport rendezvényeit, meg a egyéb ilyen zenés baromságokat, ahol maszk nélkül a csürhe ott ura bugrál a foci meccseken. Hát miért kell ezt Elnézést, a foci, meccse, a foci meccsekre nem csürhe jár és akik egyébként éjszaka-szórakozó helyekre járnak, azok se csürhelyek. De most döntse el, hogy hát magának tulajdonképpen... Hát aki a becsekre jár, már nemleg ugye egy-kettőt láttam, fél messze, mint az állatok úgy ura-bugrátak egymás nyakába. Hát talán jobb is lenne, hogy akkor ők koronavírusosak lennének, és aztán rájöhetnének arra, Na Jó, hogy... mondja még hülyeségek. Hát, ne arra csak az ön hülyeségére gondoltam valami olyasmit reagálni, amitől írta rájön arra. Nem tudtam, hogy le fogja rakni a telefont. Az iróniának egy olyan módját választottam, amiben sikerült önnek tükörbenéznie. A reakciója nem volt teljesen adekvát, de nem volt teljesen ellenemre való. Nézze, hogyha hülye mondja, a hülyének, hogy nagyfejű, akkor én a magam részéről, hogy én hülye vagyok, abba belemegyek, ha cserébe. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ön beszélt a szülők felelősségéről. Én nem beszéltem a szülők felelősségéről. Így, így. Azt szeretném mondani, hogy a nagyszülőket sem szabad kihagyni. Nem véletlenül telefonálnak önnek hetvenes emberek. Én úgy gondolom, hogy a hetlenes korosztály tulajdonképpen egy diktatúrában nőtt fel a pártfegyelem kötelékében, és mi már az akkori fiatalokat kivéve, vagy egészen fiatalokat, nem tudtuk ezt megváltoztatni. Ennél és miért ezért több első szemében? Az Isten ágya már meg. És azt Mondom, miért beszélt több szám első szemében? Hát azért, mert beletartozónak érzem magam. De ön nem tartozik bele semmibe se. Ön egy ember, aki valamit megtett vagy elmulasztott. Hogy Tehát veszi magának a bátorságot, hogy egy generáció nevében beszéljen? Mindenki beszél? elmulasztotta. Ja, értem. Hát, ha mindenki elmulasztotta, akkor szerintem valami szószólónak menjen el, mert ön egy olyan felhatalmazással bír, ami nekem sose volt. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát egy kicsit csatlakoznék az előző úrhoz, de csak nyilvánvaló jelképesség, hogy, hogy most hétvégén volt Fizballa az októberfest. Tényleg nem értem, hogy, hogy mi, mi baja lehet a kormányzatnak a popszakmával, hogy miért cél az, hogy a popszakma megszűnjön, sőt bejusson, miközben engedélyeznek mindenféle rendezvényeket, és nem a foci meccsekről beszélek. Hogy ezeket az egyedi dolgokat miért teszik, azt nyilvánvalóan az engedélyezőtől kell megkérdezni, nem tudom a logikát. Ahányszor módonban áll, felhívom rá a figyelmet, a magam esetében fájó szívvel lemondtam uh, a Sevilla Bayern München mérkőzés megnézéséről, és valószínűleg ha hasonló a helyzet, akkor a Fradi Juventus és Fradi Barcelonáról is le kell mondja, pedig nagyon szívesen megnézném. Ezzel együtt... Sándékosan mondtam más példákat, nem foci meccsen. De... De én nem tudok erre válaszolni. Engem nagyon elkeserít a munkám miatt, a kollégáim miatt, azok miatt, az emberek miatt, akik, uh, akik és az az óra, aki telefonált a csürhére. Szóval értem én azt, hogy ne legyenek koncertek, de akkor ne zenét hallgatni, ne a rádióban zenét hallgatni, ne betenni az autóban, egy CD. Kavar, hát ez... kavar van a szezon a faszodnak. 061-877-0877. És hát, hogyha már itt tartunk egyébként erről a felelősségről, az előző generáció 20-30 évvel ezelőtt Nem tudom, hogy önök közül ki volt az, aki a hétvégén az HBO-n megnézte Olá Judit visszatérés epipóba című filmét. Mert szívesen beszélnék vele. Hát, hogy szívesen, az túlzás, de beszélnék vele. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, akkor itt volnék, szó szóval lett az Antal Józsi, akkor mondta én ugye. Antal Józsi azért, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ez nem az a műsor, ahol Antal József, Antal Józsi, tehát ezt ne, ezt ne, ezt ne, ez ne. Ez ne. Ez ne. Józsi nem mondott semmit, Antal Józsi annak Antal Józsi, aki egyébként ilyen viszonyban van vele. Az a baj tudod, hogy ezzel önmagában, amit írsz, annak az érvényét veszed el, tehát most szerintem még egyszer nem érdemes telefonálni. 061-877-0877 Van valaki, aki látta a filmet, amire az előbb utaltam? HBO Visszatérés Epipóba Olá, Judit Firi. nulla 0877 És azt is megmondom önöknek, hogy miért egészen hihetetlen ez a film. Mert hogyha ezt megnézné Hajós András, de felejtkezzünk meg Hajós Andrásról, mert most olyasmit csinálok, ami nem elegáns. Tehát, hogy van itt egy generáció, konkrétan Olály Judit a része, aki a szembenézést úgy valósítja meg, hogy majdnem odaülteti magát Sipospál mellé. Hangsőzom, majdnem. Jó reggelt! Jó reggelt, Siala! Fiala János főnök. Fiala. akkor jó. 061-877 visszatérés Epipóba. Királtam? Itt ugye a felelősség ott jelentkezik, ahol annak a generációnak, akik Sipos nak ebben a táborában részt vettek, Sipos Pali attól Sipos Pali hogy ismertem, ha nem ismerném, akkor Sipos Pál lenne, és a Sipos Pali e tekintetben nem egy kedveskedő, hanem egyszerűen csak rájárt így a nyelvem. Maga a személy egyébként többé-kevésbé majdnem fel van mentve a filmben, és attól aztán ismét Sipos Pali tehát bennem nagyon ott vannak a filmmel kapcsolatos értelmek és érzelmek, de hát magammal nem fogom tudni megbeszélni. Tehát ott a felelősség ott jön elő, ahol a film készítője egyszer csak megmutatja az ő szüleit és az űszülei felelősségét vele kapcsolatban, ami gyomorforgató. Visszatetsző és undorító. De ennél sokkal undorítóbb, amikor a saját gyerekeit mutatja meg ebben a szituációban, és ott hirtelen meg köszönetet mondok az HBO-nak, hogy sikerült egy olyan filmet bemutatni, amit ha Barcelonában vagy Badacsonyban megnéz Csipos Pál, akkor hangosan kacag, és azt mondja, hogy ők akarnak rajta elég tételt venni. 061-877-0877 Téma mint a csillagoség, És még mennyi mindenről nem volt szó? 8 óra 8 perc van. Lehet nekem is küldeni e mailt de az nem ugyanaz, mint a műsorban. Jó reggat. Jó reggelt kívánok, Fülöp Zsuzsi vagyok. Szeretnék érdeklődni, hogy Szabolcszatmár megyében járva a barátnőmré jó voltából. Azt szeretném megkérdezni, hogy Tiszaújvárosban gombamódra szaporodnak a kontinérházak. Lehetne erről tudni valaki, valamit, hogy kiknek épül, vagy kik lakják jelenleg is? Ennyi lenne a kérdésem. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy húsz évvel ezelőtt is hallgattak volna a van. amikor a szolnoki közgyűlés összeköti a szolnoki színház finanszírozását az igazgató bölcs vagy bölcstele megjegyzése kapcsán. Fogalmam nincs. Dolgokat nem lehet 20 évvel korábbra vagy 20 évvel későbbre elő vagy hátra betíteni. Én csodálkozom a hallgatásokon, de tudomásra veszem. Nem tudok más tenni? Igyekszem úgy műsort készíteni, hogy fontos dolgok legyenek benne, és adott esetben az őszinteségem kapcsán kivívjam az önök ellenérzését, amit persze kivívhatok azzal is, hogy csak mondom, és nem telefonálnak. Nem a telefonálás egyébként az ellenérzésük egyetlen jele. Durván negyed óra múlva felhívom Gajda Pétert, és utána már valószínűleg nem nagyon fognak tudni betelefonálni már csak a főváros és Kispest ügyeivel kapcsolatban. 8 óra 11 perc van. Ma a 2020 október 5-e van, hétfő. Ez a Kejfej Jancsi. minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes. A nézők, a hallgatók, a netezők, valamint Fiala János 14 éven oliaknak nem felette, és a igen korlátozott mértékben hajlható műsor a telett megjelenítésekkel, és így tovább, és így tovább. 061. 877-0877. Jó reggelt! Én is a fiú, maga hogy itt a darabokhoz át mindenki, aki betelefonál, de maga, maga abból ér, magának És aztán a négy pártkó bemondja 88 perc, ben az a az gondok, egy kicsit jó. Kejfejancsi betelefonálók hol késtek az éjjhomályban? 061-877-0877 Bármilyen témában. Jó öreget! Boldog születésnapot! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Boldog születésnapot kívánok! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok János! Siófokról beszélek. Most értem haza horgászatból. Az öbölben nem lehet horgászni. Mindenhol megtiltják már lassan hogy az ember tudjon a Balatonon horgászni. És siófokon voltam a hétvégén, ott rengetegen horgáztak. Hol nem lehet horgászni? Az öbölbe például, hogy hajójárat, meg mit tudom én, de hát nappal nem horgászunk ott, hanem éjjel szoktunk. A másik, ami a spárba szombaton vettem a nagy üzletláncba lapockát darálásért, és hogyha a karajt veszek összeszelésért, 50 forintot fölszámolnak. Egy múlt is számol föl plusz pénzt. Úgyhogy én nem tudom, ez, ez nagyon egy, egy, egy, egy szuper üzletlánc az a spár. Örül, örülni kellene neki, hogy bemegy az ember vásárolni. Köszönöm, a, hogy, igen. a másik meg a múlt héten Attila, hogy vendég volt, mondtam, hogy szóvívője nincs egy pártnak sem. Az ön is megfigyelheti. Egy pártnak nincsen, egyedül a dk volt a Zsolti, az, az még értelmes volt. De aki most van, az msp nek 25 éve nincs a budai Bernadettót a szóvívője. Gondolja, hát, gondolj, hogy az segítene rajtuk, ha lenne? Hát nem, hát most a, a Fidesznek ott van 5-6 szóvivő. Ezek, ezek tematizálják a, a közéletet. Tehát gondolja, hogy lenne 5-6 szóvivője az MSZP-nek, akkor jobb lenne az MSZP? Hát szerintem igen. Köszönöm nem szépen. kell annyi. Hát egyszer, Egyen, egy már, egyszer már szóltunk kettő. neki, de ezek szerint Igen. El, igen. igen elrontottak. Jó napot kívánok! Darány János vagyok. és Szeretnék egy dalt, egy politikai dalt elénekkelni, egy saját szerzeményt Lehet róla szó? Na na. Tessék? Természetesen, csak szalonképes legyen. Igen. A szöveg, az elmondom, láthat a béke, miről álmodtál. Göröngyös úton lépkedünk, még tévedések az igazság nevében könnyen védkezünk. A béke már soha nem találhat ránk, hisz a létünk gyarló örök körforgások. Adom a zenét hozzá, Jó? Már is nyom. Látszhat a béket, miről lámottál. Köröngyös úton létkedünk, rögeszt még tévedések az igazság, nemübben könnyen védkezünk. A béke már, soha nem találhat rám, és nem lesz változás, hisz a létünk gyarló, örökkör forgás. Blokádok felhívások, tüntetés, mi mind a békért hagyunk, de a hétköznapok szürke színpadán, egymáshoz már nem tartozunk, a pike már, soha nem találhat ránk, és nem lett változás, hisz a lépünk gyarló, öröm. Teddsz fel a maszkot, ne lássam arcodat, eladnál mindent, ami a természetből még megmaradt. Komát köhet, egy szüpó a Dunában lőtték, a közöny már elszemed, az öt halál, bent senkinek se fáj, és nem lett változás, hisz a lét gyarló, örök, körforgás. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm akkor, hogy... Köszönöm szépen, viszont halásra. Viszont Öt perc elmúlt negyed kilenc. Ha azt kérdezik, hogy mit zajlik bennem, akkor gyakorlatilag ugye próbálom ezt az egészet, ami ma reggel történt, valahogy úgy emészteni, ahogy az ember gyomra emészti azt, amit belerak a száján keresztül. Próbálom összekötni, hogy mi tartozik össze, mi az, ami nem, mi az, ami idegen számúra, miért idegen, mi az, ami nem. Jó reggelt! Jö reggelt, Wagner! Kicsit két sem kapcsolódtam, miért be... <gül> nem emelkedettem a hangulat a születésnapon. De mert, a, mert, mert elmondtam, hogy nincs születésnap, tehát pénteken azt mondtam, hogy akkor nem, nem lesz. Ja, oké, okay, erről nem maradtam elnézést, de minden esetre boldog születésnapot 20 éve hallgatnak, És foglak is, ameddig ez lesz. És holnap találkozunk is. Holnap találkozunk is, köszönöm. Emelkedett ez, az emelkedettségével nincs bajom. Ugye az van bennem, hogyha én egy szónok lettem volna ternap a téren, ha így hívják egyáltalán, és ezt itt előadtam volna, így, ahogy ez ma volt, akkor az milyen hatást gyakorolt volna az egybegyűltekre, vagy valami döbben fogadta volna, hogy ez mi? Azért ez a Balás Péter kontra vagy nem kontra Hajós András megfoghatta volna önöket ennél jobban is. De ez nem szemrányos. És akkor ebből még egy civilapályán résztvevőt ki is vontam. Aki akaratlan, szintén vagy nem akaratlan letette a névjegyét ez Nagyjából még két perc van, ha eddig nem tettem be húzamosabb ideje a zenét, akkor most már nem teszek be. Ha van még bárkinek mondandója, most mondja el, mert később nem lesz már rá. módja. 061877-0877. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok, Fiala úr! Jó reggelt! Én azt szeretném mondani, hogy én örülök nagyon, hogy, hogy a kormány elfogadta a, az orvosi kamarának a kérését, hogy az orvosok a vérét emeljék föl, de azt szeretném, de azt szeretném hogy a hogy a szociális dolgozóknak és a, a többi a kórházi dolgozónak, az bérét is emeljék, gondolják meg, hogy... Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Féter. Hát én nagyon kiakadtam, valóvel Trisztinán, nem tudom, te is úgy, úgy láttam szombat este, én kiakadtam, hogy azt, hogy a kormány karhatalom, hogy eszközökkel támadja ott a, a tüntetőket, szóval ne haragudj, hát azért ez, ez szereptévesztésben van az, ez a hölgy, nem is értem, hogy hogy kert oda hát hozzá. ez szó. nem szereptévesztés, hanem Valótlanság. Abszolút, az adott, hogy zöldséget nevezzez, amit mondott, hiába sértődött meg. Hozzátéve, sértődött hogy sértődés. ezt lebunkózni, és azt, ahogy ott a, a, a, a többiek erre reagáltak, ne. tehát ne. ugye egy közszereplőnek többet kell bírnia. Ne. Jó reggelt! Köszönöm, köszönöm. Ha én közszereplő vagyok egyáltalán, igen. Jó, jó reggelt kívánok, úr! Én nem tudom, engem megfogott ez a pedig telefonon keresztül hallgattam, és úgy nem az igazi. Ugye köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egy telefon még belefér. Nem vagyok közszereplő. Tehát közszereplő annyiban vagyok, amennyiben... Tehát például nem vagyok úgy közszereplő, mint Karácsony gergei még azon bizonyos történet kapcsán. Hála jó Istennek. Nem is szeretnék. Senki? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek! Imre vagyok, fiaúllal beszélnék. Bele van. Jó, köszönöm, nagyon tetszett a zenei szám. Örülök, hogy végighallgatta. Még egyszer, kösz szépen, jó a műsor. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Miért folytja bele mindenkibe, az volt egy normális beszélgetést, egész reggel nem hall az ember? Miért folytja bele mindenkibe, az volt egy normális beszélgetést, egész reggel nem hall az ember? Önt például kétszer is meghallgattam. Lehetséges, valaki írt, hogy látta a filmet és szívesen beszélt volna róla, és hogy hívott engem, de nem láttam. Erre már csak más alkalommal fog sor kerülni, mert erre már sajnos nincs idő. Egy nagyon fontos dologról nem beszéltünk, de hát ha nem látta senki, vagy látták, de nem gondoltak betelefonálni ennek a visszaepipóba című film kapcsán, amely egy bicskanyitogató szahar, akkor nem tudok mit mondani. Még lehet, hogy lesz rá alkalom. Egy felháborító, amorális szahar, amely természetesen nem mérhető sipós pálnak a tettéhez, de. ne, A bajom. Monológot. Jó reggelt. Lehet. Gajda Péter polgármester kispest van benne a vonalban. A beszélgetést az önkormányzat támogatja, és csak halkan szeretném mondani, hogy én mindenben állok rendelkezésre a megjelölt témával kapcsolatban, de még a múlt heti is fejeztük be. És hát nagy valószínűséggel ezek a maradékok, amelyek néha nem is kis maradékok, ezek végig fogják kísérni az életünket, hiszen a Gáváni hiddal kapcsolatban. Átolszég biztos, hogy nem jutottunk el, de majd találunk más alkalmat arra, hogy befejezzük. Különös tekintettel arra, hogy az nem egy lezárt történet, és ma is számtalan dologról beszélhetünk, miközben egy központi témában egyeztünk meg, az pedig valójában. A Kispesti Közösségi Költségvetés 2020-as programja és javaslatok a 2021-es közösségi költségvetésre, de ha már itt tartunk, akkor abból adódóan, hogy a saját oldaladon hosszan, igen, hosszan írsz a legutóbbi, közgyűlésről, és arról, hogy forráshiány szorongatja a kerületet, még mielőtt a közösségi költségvetés 2020-as és 2021-es programjáról beszélnénk, azért át kéne nézni a büdzsét, és nézzünk bele a trezorba, hogy ott mi van, mert azért, ahogy olvastam, ahogy ezt szokták mondani, azért nem kis fennforgás van. Gaida Péter polgármester van benne a vonalban, így van, hát nem, nem csak Kiskösten fog ez problémát okozni, bár ugye talán arról múltkor is beszéltünk, hogy nálunk miért okozhat nagyobb problémát. Azért, mert nálatok egy köki van, és mennyi minden nincs, nincs például a <gül> így, így van például, mint ami van, persze nem akarom a 18 kollégái, kollégáim problémáit kisebbíteni, vagy a tizedik kerületét, ahol meg ott van a, a különböző gyóg, gyógyszergyáraktól, kezdve a sörgyáron át mindenki, aki bizony jelentős telekadót egyéb bevételi lehetőséget biztosít az mert hogy ezek nálunk nincsenek, ezek olyan adottságok, amiket én mindig elmondom, hogy mi ezzel nem tudunk versenyezni, ezért van az, hogy a, a mi kerületünk költszeretési főszege az egy ilyen 12 és 13 milliárd forint között változik, míg a, a szomszédaink ennek a duplája, vagy esetleg triplája is lehet az ilyen típusú adottságok miatt. És hát az, hogy a, a kormányzati elvonások minden kerületet érintenek, ugye a, a, a gépjárműadó elvételével, a reklámadó bevétel kiesésével, vagy a szolidaritási adó megnövelésével, és még ezen felül itt van az a sajnálatos tény, hogy minden bizonyja az, az iparűzési adóból jóval kevesebb fog, Befolyni a Hát arról nem beszélve, hogy a koronavírus járvány meg gyártott a szó átvit meg annyi pluszköltséget. Ez a másik fele. Tehát ezzel mi úgy számoltunk, hogy idén egy ilyen 360 millió forintos kiesést jelent a kerület költségvetéséből. 360, koronányi... mert amit nálam van, abból az, az ennél kevesebb volt, de a 360 az még több. Hát összességében ez, ez ennyi, amit mi számoltunk. És hát az, az, az, ami arról még nem, nem tudok konkrét számokra mondani, vagy konkrét számokról beszámolni, hogy az iparőzési adó feltöltésének elcsúsztatása, amit ugye a kormányzat kedvezményként javasolt, vagy adott meg a vállalkozóknak, tehát ugye évvégéig nem kell ezt feltölteniük, hanem majd csak jövő májusig, illetve azon felül, hogy a gazdasági visszaesés mit okoz majd az ilyen típusú adóbevételekben, ezt még egészen pontosan nem tudjuk, csak számolgatunk, mi a fővárság közösen úgy, úgy uh, számoljuk, hogy idén is egy, egy milliárdos bevétel kiesésre, és jövőre is egy, egy milliárdos kiesés várható, ami a kerületet illeti, tehát én most csak Kispestről uh, beszélek. Egy összességében, és, és azért, egy összességében hány, költség, hány forintos költségvetésből? Egy összességében 12 milliárdos, 12,5 milliárdos költségvetésről beszélünk. Tehát ez egy nagyon jelentős, nagyon jelentős bevétel. Ami, ami, amit részletezve van, hogy mi minden történik a tartalék terhére, mi a tartalék alap, és mennyi volt benne? Most a saját a kis- és beszélünk? Hát ez egy ilyen 50-60 millió forintos tartalék alap, tehát ezt ez tényleg azért tartalékoljuk minden évben, hogyha van valamilyen olyan rendkívüli ügy, amire ö, költenünk kell, akkor legyen hova nyúlni. És hát ugye múltkor is beszélgettünk arról, otthan az első adásban, itt a kispestérgészségügyi fejlesztések kapcsán, hogy azért mindig vannak olyan, olyan ötletek, amit, ö, vagy olyan lehetőségek, amit a kerület szeretne felkarolni. Ugye talán akkor arról beszélgettünk, hogy, a, hogy, hogy Kispestre jön egy olyan. olyan ö, jelentős diagnosztikai fejlesztés. Nem, talán, hanem beszéltünk róla, igen. Beszéltünk róla, igen, Csak Máté. Jó, csak ugye... Hát, találsz. Igen, bocsán, szóval, hogy aki végignézi történt. ugye ezt, hogy a tartalék alapterhére mi minden lesz kifizetve, akkor abban viszonylag kis összegeket talál, Igen. de ha belenézünk abba, hogy azok, akik ezt megkapják, és azok, akik egyébként így többé-kevésbé tudják megvalósítani azt, amit eredetleg terveztek az ő szemszögükből, nyilvánvaló, hogy ezeknek az összegeknek a nagyságát egészen másféleképpen kell értelmezni, és tényleg találomra, mert az összes felsorolásának nincs értelme, inkább annak lenne értelme, hogy te mondjad meg, hogy melyiknek van, melyiknek nincs, de miután ez a része a beszélgetésünknek nem volt tervezve, mondom, Igen. hogy a Kispesti de... úszoda intézmény finanszírozása, a Pirési Parkerdő ZRT támogatása, a klímatudatossági program Kispesten támogatása, de van itt más osztalékterve, de megemelték a tervezett osztalékbevétlet, és ezen forrás terhére ugye az, amiről mi beszéltünk a múlt A, a Kispesti Egészségügyi igen. Intézet felújítása, a Csokonai utca 3 alatti házi gyermekorvosi rendelő kialakítása, igen. a Templom tér 8 alatti épületbe költözése szükséges felújítás, a panel igen, aztán ugye igen, 40 emelték a nem lakás célú helységek felújítása, átalakítása kiadásokat a tulajdonosi Bizottság döntésére a panelprogram keretből, egy millió 100 ezer forinttal a Klapka utca 2-12 alatti társasházban történt felújtás önrészét, köztére rekonstrukció, Kóskárolytér műfüves futballpálya, Én napraforgó van. voda, és itt tovább. Hát azért jó ezeket tovább. felsorolni, mert látható, hogy az elmúlt években is, a múlt évben is, a következőben is rengeteg olyan feladatunk van, amihez kellett ö, ö, plusz forrás, vagy Például nem terveztük, azért mondom mindig ezt az egészségügyi fejlesztésben, ez tényleg nem volt benne a, a kalapban, sőt a polgársai programban sem, de hát ki azt Kispesten, hogy oké, okay, akkor ne legyen MR vagy CT készülék a kerületben, ami, ami tényleg a, a, a kispesti egészségről szól, és aztán ez, ez mindenkinek minekinek prioritás, és ugye ami, amit te, amiket te most felsoroltál az a legutóbbi kép, ha jól gondolom, ez a legutóbbi képviselőt anyagából szóló kölcsönhetési módosítási sorokat ö, takarja. Hát tényleg te, te, vannak benne olyan apróság, mint Kóskároly térem, ha jól emlékszem, még annak idején most már tíz éve Európai Uniós forrásból ő, újítottunk fel a sajátunk kiegészítésével, és most jön el az az ide az olyan intenzív használat alatt át, mert ugye népszerű térré vált a kerületnek ez az egyik legnagyobb közparkja, azonos ezekhez az eszközökhez, amit annak idején vadonot újként adtunk át, hozzá kell nyúlni, mert tönkre ment. És hát nagyon sok ilyen, ilyen ö, feladatunk van, amire talán nem is emlékeznek már a kispestiek, hogy ö, annak idején elindítottunk egy ilyen műsíves sportpályát, orroganomot, és mondjuk a Kispesti Központi Játszótéren is, korábban ugye nem volt ilyen, e, rengetegen használták, nagyon népszerű volt, nagyon intenzív e, használtnak van kitéve, és tönkre meg fel kell újítani, ezek 5-10 év alatt e, sajnos használodnak ezek az eszközök, még a legjobb karbantáltás mellett is. Az idei és a jövő évi költségvetésről szó lenne, e, mármint, hogy a 2020-as programus a 21-es közösség, a közösség költségvetésről, Igen. ugye van egy összefoglalója ennek, a kispesti Közösségi Költségvetésről, ami ugye azt mondja, hogy ennek a célja, hogy az egyes helyi fejlesztések még célzottabban a kerületben, és a város és érdekeit szem előtt tartva az ő javaslataik alapján valósulhassanak meg, és ez egy 2016 óta rétező, valójában tehát öt éves program, amely lehetséges, hogy egy külső szemlélő számára nem bír nagy jelentőséggel, de a helyieknek annál inkább fontos, mert ugye azon kívül, hogy megfogalmazzák ezek a hely közösségek, hogy mit szeretnének, hogyha ezt kellőképpen indokolják, és nem valami hihetetlen, sok nullás összeget kérdek hozzá, akkor ezek teljesíthető kérések is voltak a múltban. Hozzátéve, hogy a 2020-2021-es helyzet az etekintetben ma 2020 október 5-én nem tűnik túl rózsásnak. Igen, az még többé. De azért örülök, hogy, hogy beszélünk erről, mert ugye amikor mi leültünk, talán nem semmi el semmilyen műhely titkot, amit ne kecseghetnénk ki, akkor arról is beszélgettünk, váltottunk talán én, talán néhány szót meg kollégámmal is beszéltél erről, hogy mik azok az ügyek, amiről érdemes, egy ilyen műsorban beszélni. És, és én is azt mondtam egyetértve lehet, hogy hogy ami közel van az itt élőkhöz, ami ilyen apró dolgok, ami foglalkoztatja az itt élő embereket. És szerintem a közösségkölcsöletes ez pont egy ilyen dolog, mert hogy ez annyira a szűk mikrokörnyezetükről szól, ugye Kispestet is hét körzetre osztottuk, és onnan lehet különböző javaslatokat tenni. Ez ahogy említette, talán az első között, indult Budapesten, szintem zuglóba, és itt nem véletlen, hiszen nálunk is a párbeszédes képviselőtársam Barga Attila javaslatára került meg bele még ez a 2014-es polgármesteri programba, hogy legyen egy ilyen közösségi költséget. És őszintén szóval én, én egy kicsit szeptikus voltam ezzel kapcsolatban, ezzel a javaslattal és ötlettel kapcsolatban, de nálunk nagyon bejött. Mert hogy ahogy említetted, 2016-ban volt az első kiírás, akkor néhány javaslatot kaptunk, de elkezdtek hozzászokni a kispestiek, hogy igen kell kellén a kertvárosban, a hagyományos Kispesten, felső Kispesten, apró ügyekre lehet javaslni. még de még miatt a, két... okay, a 2021-ről beszélnénk, Igen. ugye 2020-ról azt mondja a polgármester, aki te vagy, mindezen okokból, ugye itt az elvonásokról Igen. van szó, 2020-as évre megszavazott projektek végrehajtásra, felfüggesztésre került, bár annak idején te se ezt a nyelvet tanultad, mert annak idején a végrehajtás az nem felfüggesztésre került, hanem felfüggeszt de most már minden felfüggesztésre kerülnek hát van, masomás... van, van egy kollégám, aki, aki vette jó kapcsolatban vagy, és ö, ö, fé, félig meddig német származású, és ezért szereti ezeket a csodálatos szófordulatokat. Hát a mostani ha szóhasználati divat, az teljesen kedvez neki, meg korábban ilyenek nem voltak. De mindegy a dolog lényegét tekintve, mi lesz a 2020-al, még mielőtt a 2021-ről beszélnénk? Ezeket a, ezeket a javaslatokat és ötleteket természetesen megpróbáljuk majd beépíteni a következő évi költségvetésre, de ahogy ugye a műsor elején erről beszélgettünk, azért azért nagyon különleges és nem különlegesen jó év lesz költséget is. egyfolytában arról van szó, számára. hogy az ember melyik ujját harapja meg? Hát folyamatosan. Egyébként én, amióta, a 2006 óta vagyok a kerület polgármestere, akkor egy ilyen majdnem három milliárdos italállományal vettem át a a kerületet, tehát nem folyamatosan ilyen, ilyen ö, ö, vál, válságmenedzselék zajlott, tehát két évtől eltekintve, aztán persze ö, rá néhány évre, szerintem ilyen 2008 2009 már sikerült nullás költségetést terveznünk, amiben nem, nem kellett hitelfelvétellel számolnunk, de ezzel mi erre még úgy nagyjából föl vagyunk készülve az előbb említett forráshiányok miatt, de azért én attól tartok, hogy, hogy Hát nem mondom festélyesen, tehát ilyen, ilyen, ilyen rossz költséget is De figyelj, mint amivel most lesz majd. Jö, de akkor ugye meghirdetted a 2021-es lehetőségeket hét különböző igen. pontban, akkor mit üzensz a 2020-as programoknak, amelyek felfüggesztésre kerültek. Hát felfüggesztett, mert ugye most a 2021-re ugye az vonatkozna, hogy ez igen. a hét pont, meg még az, ami 2020-ban nem valósult meg, vagy ezt rosszul hát látom? Volt már arra példa, hogy olyan programot, ami mondjuk egy 16-os, vagy 17-es, vagy 18-as ötletként, megszavazott javaslatként fogadtunk el, azt, azt el kellett tolnunk, és később valósítottuk meg. Például. Én ezt értem, az a kérdés, hogy a 2021-es pénz az elég lesz-e, vagy talán elég lesz-e pénz ennek a kettőnek a megvalósítására, vagy ezt ki tudja? Ezt én most még nem tudom megmondani. Tehát felelősséggel nem tudom azt mondani, hogy, hogy persze mindent megvalósítunk. Ahogy az elmúlt években is pont erről kezdtem beszélni, volt olyan, ami csúszott, és megcsináltuk. Ilyen volt például Vekerlén, volt egy, egy, egy igény arra, hogy a Kóskároly tér kör, körül építsünk egy futókört, aztán az ottani futóklub javaslatára végül nem a Kóskároly téren valósítottuk ezt meg, hanem a Bárci István téren, az egy, ugye egy, egy kisebb teresedése a Vekerlének, és kevésbé terhelt autós forgalom mint a Kóskároly tér, és az volt a kérés, hogy inkább ezt ott csináljuk. Meg, de az is csúszott. Tehát igazából igyekszünk mindent megvalósítani. Az kétségtelen, hogy, a, hogy ez, ezt az évet a, a COVID meg a következő évet, ez teljesen... Jó, vegyünk mobilál. egy konkrét példát. Hogy az abban segíts, segíts nekem, így. ugye, azt mondja, hogy fontos, hogy a beérkezett javaslatokat, észrevételeket figyelembe véve idén is hét városrészre vonatkozóan várjuk javaslataikat. Én egy kispesti vagyok, valamilyen Igen. javaslattal akarok élni. Igen. Valójában Igen. ki, mire, milyen módon, mennyi pénzt igényelve adhat be kérelmet, ami aztán vagy megvalósul, vagy felfüggesztésre kerül, vagy nem valósul meg. Tehát bárki, aki kispesten él, az tehet javaslatot a közösségi és hogy a tavalyi évben. Mit tartozik mérlet, ide? 42 millió forint állt rendelkezésre arra, hogy a 7 kijelölt városrészből. Okay. mit kérheted? A Tehát, mi az, amit túl, mondj, mondj példákat? Hát egyet mondtam az előbb, de különbözőképpen az az a, az a kameraprogramunkon át bármit, bármilyen javaslatot lehet tenni, csak hogy érthető legyen bármit. Nyilván amit, ami, amit ö, a, a, ezek a javaslatok ide be, befutnak a szakirodákhoz, a szakirodák ezeket elkezdik rendezni, ami, de van olyan, hogy vág, vágjuk ki, vagy galjazzuk meg a, a Rinyúca hülye számot mondok, ilyen nincs direkt, azért mondom 500 előtt a fát, most ez ez nyilván ez is egy javaslat, Jó, De, de ez, meg kell jeljánk ez, jeljánk Ezt nem tudjuk megszavaztatni, mert... mert a szakiroda maga meg tudja csinálni. Pont ezt akartam van kérdezni, ön... hogy mi, mi az, ami egyébként, egyébként tehát ami kötelessége is az önkormányzatnak is hát Ami mert... a kötelességünk, azt megcsináljuk, anélkül is. Tehát azt a jelzést köszönjük, ezek a jelzések egyébként a kispest applikáción keresztül is nagyon egyszerűen megoldhatók. Ezek ezeket a javaslatokat is el tudják juttatni hozzánk online. Ugye van, egy, van a kispest.hu-nak közösségkölcsöjtés, meg egy online. Felülete. Ezen kívül megjelenik egy, egy offline uh, print verzióban a Kispest újságban, tehát ott is be lehet írni, hogy az adott város részben mit szeretnének meg, uh, megvalósítani, és természetesen ezeket a javaslatokat e-mailben is el lehet hozzánk küldeni. Tehát tulajdonképpen bármi, ami jobbító szándékú, vagy uh, kritikai jellegű javaslat, vagy még ezt mondom, útfelújításról, járda... Még annyit kéne mondani, hogy med, meddig lehet ezt megtenni? Október 31 én várjuk most a, a javaslatokat. Utána, ahogy említettem, a szakirodák átnézik, hogy melyek azok, amikről nem kell szavazni, mert mert egyébként is valósítani, és utána jelentetjük majd meg, hogy akkor most erre lehet ezekre a javaslatokra lehet tavazni, és amelyik többséget kap, azt megvalósítjuk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ugye nagyon igyekszem a Tv és a rádió te tekintetben fedésbe tartani, mert ugye ezt többen látják, hogyha nem többek, többekhez jut el, hogyha látják is, Függet a Véi rádió mikor köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Most kivételesen itt nem maradt maradék. Köszönöm Igen. szépen Szervusz. Köszönöm szédu. Önök Gajda Pétert hallották, Kispes polgármesterét, a beszélgetést az önkormányzat támogatta. 061-877-0877, elvileg akármeddig, akármeddig nem, de nagyon sokáig a rendelkezésükre állok, ha egyébként e, igényt tartanak rám, ahhoz, hogy kiderüljön, egy igényt tartanak rám, Eh, ahhoz be kell telefonálni, ahhoz, hogy be kell hogy betelefonáljanak, ahhoz tárcsázniuk kell a 061-877-0877-es telefonszámot. Figyelek, ha van mire. A júliusig terjedő periódusban is több volt a műsor iránti érdeklődés a tévéműsor alatt. Ez az elmúlt időben, a szeptemberi visszajövetel után alapvetően megváltozott, és amíg a tévéműsor alatti betelefonálásokra különösebb, ö, tehát különösebb főfájásra nincs ok, mert főfájásra mindig van ok, mert az ember mindig kívánhat többet, addig mostanság, az elmúlt valamivel több mint egy hónapban, vagy talán pont egy hónapban, azt mutatta a gyakorlat, hogy a tévéműsor végeztével a rádióműsor iránti érdeklődés a biceboca frekvenciából adódóan, vagy másokból csekély. Én ehhez nem akarom magamat hozzászoktatni, önöktől sem e ezt szoktam meg, de természetesen alkalmazkodom ahhoz, amit a valóság mutat. Így aztán, ha nem telefonálnak, akkor 8 felszúlva elindul a Last Train Home. 061-877-0877 Úgy látom, hogy Füriás Balázs ilyen nagy interjú van, mert tegnap előtt talán a Telexen, amely elindult, jelent meg vele nagy interjú, most uh, az Indexen van vele. Elvileg ezt, ezt azért mondom, gyakorlatilag, mert ugye mindig Ugye a Honvécsénémet tanultam, hogy az van szabadság. Az volt szabadságon, aki visszajött belőle. Holnap 8 20 és 8.45 között a vendégem. Jó reggelt! Még egy fél mondatom hadd legyen, amit az előbb nem tudtam befejezni, hogy teljesen tulósleges, két kétszel legalább kérni a hölgytől. Értem, nem Á, Alapvetően Péter ott az történt, hogy egyrészt megütköztem a másik fél. Ott mert hogyha a zöldségből levonjuk a bunkóságot, akkor ott mínusz van, ha a bunkóságból levonjuk a zöldséget, ott meg pozitív tartomány van. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki azt mondja a hogy zöldségeket beszél, akkor azt mondani, hogy ez bunkóság vagy bunkó megjegyzés volt, ott a dolgok nincsenek arányban, nekem egyrésztről, ha bár nem a csatorna véleményét képviselem, adnom kell arra, hogy a vendégeknek a sérelme az lehetőség szerint ne jöjjön létre, vagy ha ilyen van, akkor azt egy szivacsfal relatíve felfogja, ez az egyik. A másik? Ami alapvetően megütköztem, és az nagyon rövid idők, és ne felejtsd el, hogy itt másodpercek vannak. Tehát, így, hogyha az ember nem reagál azonnal, akkor nem csak udvariatlannak mondják, hanem azt gondolják, hogy a másik megjegyzése kapcsán hirtelen megadja magát, mert pedig ezt az esélyt nem akartam megadni Bauer Krisztinának, akinek megvolt a telefonszáma, de nem találtam így. Aztán a tegnapi nap folyamán írtam neki egy Messenger üzenetet, de arra egyáltalán nem reagált, mert ezt még időben szerettem volna elküldeni, még mielőtt egy újabb műsorban találkozunk, mert ezt soha nem fogom neki megbocsájtani. Illetve elfelejteni, mert ugye én azt gondolom, hogy itt elnézést két embernek kellett volna kérni, ha már egyáltalán kell. egyrészről nekem nem akartam megbántani, másrészt meg neki a bunkóság miatt. Ehhez képest egy el, és több nem. És azért ez ott marad a fejemben. A másik Péter, az a többieknek a reagálása volt, és miután te nem voltál műsorvendég, hanem további három ember volt ott, ők nem gondoltak ezen a helyzet, nem gondoltak ehhez a helyzethez szólni. Emlékezetem Latman Tamás pedig még azt mondta, hogy ez kifejezetten jó tesz majd a műsor nézettségének, már pedig én nem Aha. a csat vagyok, és nem azok a Igen. műsorok, amelyek egyébként hangulati elemekkel szeretnének úgy operálni, ami egyébként nem kell, hogy alantas eszköz legyen, de nem feltétlenül az, ami az én eszköztáramba tartozik, és ez volt az, ami még egyszer engem erre ráved, de igazad van, a kettő az ezügyben kevesebb volt, mint az egy, és arra az egyre sem volt feltétlen szükség. Azt megtettem, mert azt a többé-kevésbé tőlem a haza. fogalmam sincs, ez a messenger üzenet ez nap révbe érte, vagy sem. Én minden esetre elküldtem, Uh, utána egy relatíve baráti beszélgetés volt, senki nem tért vissza rá, benne maradsza -e jó, csak mindenesen a téma is te szoktad mondani, hogy a téma ismerete azért nem álltam szőtem, mert hozzászülhet. Te beszéltez az Ábel nevű úrral előtte egy fél órát az előző héten, amit meg is említettél. Ja, látod, látod, látod, Péter, és... itt van a Hajós András is. A Hajós András ott ült volna, valószínűleg ő is egyébként e, ki tudja, a Vauwer pártját fogta volna e és holnap nekem, ha itt lesz Német-Gábor, nem az lesz a feladatom, hogy a hajós kritikáját, vagy a Vauwer kritikáját fogalmazzam meg, hanem azt folytassam, amit mi elkeztünk a Gáborra. Azt, hogy egyébként az, ami az eszefén van, az nem csak a politika, hanem azok, akik ezt követik, valamiféle olyan célra használják fel, ami egyébként egyáltalán nem áll az egyetemisták szándékában, legalábbis én ezt így feltételezem, az, mint a példa mutatja, nem a politika sajátja csupán. Igen, nagyon jól látod. Azért mondom, hogy igazad tehát ez a teljesen féle, olyan utakon jártam, ami is volt. Hason, de, volt. tele van pótselekvéssel ez az SFF-féle történet, amely megadja az SFE történetét figyelőknek arra az esélyt, hogy olyasmit lássanak bele, amire semmilyen módon nem nyújt lehetőséget az sff de apropóként jól felhasználható. 061-877-0877, először. 061-877-0877, másodszor. Amennyiben harmadszor is elmondom és nem telefonál senki, akkor elindítom a zárózenét, után már nem lehet betelefonálni. 061-877-0877. Senki többet? Hát jó. 270 másodperc még tartom a frontot. A mai műsor elkészítésében, mint általában, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap hét után is, 4 8 előtt találkozunk. Több figyelmet, több lelkesedést. Ha figyelemmel nem is feltétlenül van baj, a lelkesedés mintha, de lehet, hogy olyasmit fogalmazok meg, amiben nincs igaza. Én csak a belső hangomra hallgatok. Ahhoz, hogy holnapra megforgassuk az egész világot, ahhoz ennél több lendületre van szükség. <gül> Persze, ha nem akarjuk megforgatni holnapra az egész világot, nem akarjuk legyőzni a vírust, amiről majd egy árvakuk nem volt, orvosokról se sok, de nem baj. Elvileg ez egy olyan műsor, amely a hét-öt napján jelentkezik, több mint másfél óra terjedelemben, elvileg két óra, vagy akár több mint két óra is rendelkezésünk rá, de ebből általában csak egy óra, 50 percet szoktunk használni. Az önök hozzáállása okán az még kedden szerdán csütörtökön és pénteken sok mindent lehetővé tesz, egészen addig, amíg szól a műsor. Most is szól... Még fogadok telefonokat, aztán amikor elhalkul petmeteni, akkor én is felállok és útra kelek. Távol létemben döröpont, tehát kisdkiser pont, gmail Ami pedig gmail.com, ameddig pedig még szól a petmeteni, addig 061-877-0877, figyelek, a van mire. Györeget. Én csak megemlékezni szeretnék ápolókról, ö, kórházi személyzetről. Az unokajöcsém az műtős, azért nem ő telefonál, mert ők nem beszélhetnek. És tudom, hogy önnek ez fontos, hogy legyen érintett az ember a lényeg. Most tegnap kérdeztem meg tőle, hogy végül is mennyiért csinálja ezt. És mondta, hogy 180 ezer a Ami szerintem egyetverően kevés. Mondtam neki, hogy hát ez a minimál is kevesebb, és mondta, hogy be vannak táblázva ilyen lépcsőfokokba, és neki ennyi. A párja is ápolónő, kicsi gyerekük van, váltott műszakban dolgoznak, hogy a gyerekkel együtt tudjanak lenni. Most például hoztak egy olyan rendeletet számukra, hogy eddig vezénylésre azokat nem kötelezték, akiknek 8 év alatti a gyermeke. Most kiegészítették azzal, hogy most már 3 év alattiak. Maradhatnak csak otthon, hogyha vezényésre kerül a sor. Ha már a vezényésnél tartunk, akkor azt egyébként lehet tudni, hogy mindenkinek a szerződése tartalmaz olyan pontot, mely szerint egy orvos vagy szakszemélyzet vezényelhető? Ugye ez a fegyveres testületeknél hogy van, azt tudom. De hogy az orvosoknál hogy van, azt nem tudom. Amit konkrétan tudok, az az ő esetükben, egy olyan formáció van, hogy van egy ilyen készenléti állapot, ami azt jelenti, hogy ha valamely kollega, ápoló, műtős, stb. bejelenti, hogy ő rosszul érzi magát, illetve e, beszélyesnek tartja a helyzetét, akkor egy telefonon egy más embert, aki ki van jelölve a számára... Azt én értem, párnak, de az ugyanarra értem. a helyre vonatkozik. Az, hogy más helyen... Értem, értem, értem, értem, értem, amit kérdez. Sajnos én ezt nem kérdeztem meg konkrétan az öcsémtől, de tudom, hogy van náluk egy ilyen Aztán... vezénylési viszonylat. Jó, hát erre még valahol Visszadott a fizetést, illetően ez itt most a koronavírus járvány kapcsán Jobban érinti az egészségügyet, de a helyzet az, hogy erre nagyon sokszor nagyon sok ember hivatkozhat, miközben nem koronavírus járvány kellene, szerintem az, hogy az orvosokkal megegyezzenek, az egy fontos kérdés, valószínűleg nem fogunk rá választ kapni, hogy miért pont most egyeztek meg az orvosokkal. Jó reggelt! Bocsásom, majd csak a fülemmel a telefon, nem akartam illetlen lenni. Nem történt az éget a világán semmi, semmi Köszön. most arra köszönöm szépen, hogy visszaívott, nagyon kedves volt. Én most azt kérdezem, hogy van-e bárki, aki ahhoz ért, hogy az egészségügyben dolgozóknak a vezénylését mi teszi lehetővé? Vagy, vagy egyáltalán lehetővé teszi-e bármi is. Tehát dolgozik e bárki az egészségügyben, aki ezt most hallja és megválaszolja, vagy van-e bárki, aki ezzel kapcsolatban érdemleges információval bír. Az, hogy valahol olvastam valamit erről, fiala úr, azt köszönöm szépen, itt most nem játszik szerepet, mint ahogy általában. Ha van orvos, ápoló, műtős, gyógyszerész, és tud válaszolni a kérdésemre, akkor 061877 0877 egészségügyhöz értő aki erre érdemleg tud válaszolni, beleértve, hogy 3 per 2018, nem tudom, EU-miniszteri rendelet, fogalmam nincs, hogy ezt mi szabályozza, ha szabályozza bármi, 9 óra múlott 1 perccel és 38 másodperccel, 9 óra 3-ig várok, az pont 12, 9 meg 3, hogy van-e bárki, akinek ezzel kapcsolatban érdemleges információja van, drukkolok, hogy legyen, de most éppen valószínűnek tűnik az ellenkezője. Még 64 másodperc van ahhoz, hogy befussan egy telefon, aki elmondja a telefonban, hogy ezt egyébként mi teszi lehetővé, hogy egyébként bármi lehetővé teszi, hogy egészségügyi szakszemélyzet vezényelve lehessen a szó szoros vagy a szó átvitert, már, mint, hogy a vezényelve az idézőjelben van-e vagy sem még 40 másodperc. másad persz egy még 35 még húsz Szomorú vagyok, de úgy tűnik, hogy senki nincs érleg vonzás körzetemben, aki erre válaszolni tudna. Ez korábban azért másféleképpen volt. De lehet, hogy ebben tévedek. Három, kettő, egy. Visontra!